Si fa dues setmanes era impossible preveure l'esclat d'una mobilització com la del 15M, endevinar-ne el futur és, ara com ara, una tasca no menys atzerosa. Així ho veuen els que observen aquest moviment des de fora entre la curiositat i la sorpresa i així ho senten els mateixos protagonistes de la protesta. Els últims dies, arronsar-se d'espatlles era la resposta més freqüent a l'acampada de la plaça de Catalunya davant la pregunta del milió i després de les acampades què? La consigna és el que decideixi l'assemblea. A títol particular els indignats remeten la resposta al dictamen d'aquesta mena de parlament ciutadà radicalment eh, democràtic sobre el qual ha recaigut el, el govern de les acampades que hi ha repartides arreu del territori. Tot i això, donar sortida a la indignació és més fàcil que no dotar-la d'estratègia. En les hores prèvies a les assemblees que ahir a la nit havien de resoldre si els grans assentaments eren desmantellats, entre els portaveus de la mobilització es rumiava la idea de passar el testimoni de la protesta als barris com a millor opció per mantenir-la viva. El 15M, una revolució nascuda a la primavera, aspira a polinizar tota la societat, iniciant el contagi per les places de nom menor, com ara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 Molt bé, doncs donem la benvinguda a les nostres col·laboradores. A la part tècnica tenim a la Mària Aguilar, davant meu la Noemi Escrivá, molt bon dia. Bon dia. I al meu costat Mireia Gutiérrez, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, com ja sabeu, tot un poble és el magacini informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. avui. I comencem parlant de la desfeta del PSC, que això sembla que va per barris. Les eleccions del 22 de maig passaran a la història per haver posat fi a l'hegemonia socialista també a la ciutat. Després de 32 anys, Ciu ha desbancat el PSC de l'alcaldia. L'electorat nacionalista s'ha mobilitzat més i indubtablement ha contribuït a la victòria de Xavier Trias, però en realitat Ciu només ha guanyat 18.821 vots respecte al 2007. El PSC n'ha perdut 48.132. Amb aquestes dades globals ja ningú qüestiona que a la ciutat, com a molts altres municipis catalans, la desfeta socialista ha estat únicament i exclusivament per mèrits propis. I aquesta realitat es visualitza especialment quan es fa una radiografia dels resultats electorals barri per barri. L'any 2007 el PCC va ser la força més votada en 54 dels 73 barris de la ciutat. I Siu va guanyar només en 19 barris, perfectament concentrats en els districtes de l'Eixample, Les Corts, Sarrià Sant Gervasi i Gràcia. A les eleccions del 22 de maig, Siu s'ha imposat en un total de 36 barris, pràcticament el 50% del total. Ha conquerit Sant Andreu, en concret el barri de Naves, el districte de Sants Montjuïc i s'ha colat a Ciutat Vella, el barri gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, la part sud d'Horta Guinardó i també bona part del districte de Sant Martí, que tradicionalment eren feus socialistes. En definitiva, els convergents liderats per Xavier Trias han crescut en nombre de vots, fins a esdevenir la primera força en 17 barris que l'any 2007 estaven en mans dels socialistes. Si sí, ho perd, però guanya. A la majoria dels casos, Si sí, ho ha guanyat perquè, a banda de la, de la davallada del PCC, ha obtingut més vots que fa 4 anys. Però hi ha hagut també alguna excepció curiosa. És el cas del barri Gòtic, un dels exemples més gràfics per explicar què ha estat precisament la desfeta socialista el factor que ha propiciat l'ascens de siu, i no al revés. En aquest barri de Ciutat Vella, la formació nacionalista ha guanyat, tot i que ha obtingut 8 vots menys que l'any 2007. De 969 han passat a 961 electors. I els socialistes? Doncs aquesta és l'explicació del canvi de color polític. El PCC ha passat de 1.296 a 825 vots, gairebé mig miler menys. La davetllada socialista ha estat especialment significativa a Navas. l'únic barri de Sant Andreu on s'ha imposat Siu amb 200 vots més que l'any 2007 i on els socialistes han perdut 784 votants. També a cadascun dels barris del districte de Sants Montjuïc. Una de les desfetes més importants s'ha registrat al Poble Sec, on el PSC ha perdut 1.341 votants respecte a l'any 2007. En aquest barri, Siu s'ha imposat amb només 67 vots més que fa 4 anys. El barri de Sants, el cop també ha estat significatiu. El PSC ha perdut 1.307 vots. Aquí, en canvi, Siu n'ha guanyat 550. El districte de Sant Martí continua mantenint el logotip socialista, però l'arribada de Siu ha estat important, ja que ha guanyat en 4 dels, seus, dels, 10, dels 10 barris. Un d'aquests barris ha estat el Poblenou, on el PSC ha perdut 937 vots, i Ciu sí, ha guanyat 476. La formació nacionalista també s'ha imposat a la Vila Olímpica, així com al Parc i la llacuna del Poblenou. Tot i que continua com a força més votada, els socialistes han perdut 1.431 vots a la Verneda, on Ciu sí, guanya 294 vots, 1.190 a Sant Martí Provençal, i 937 vots al Poblenou, on Ciu sí, creix en 476 votants. Un altre element que explica l'ascens de Siu i la davallada socialista és l'increment de l'abstenció, especialment en els barris més pobres tradicionalment votants d'esquerres. És el cas, per exemple, de Torrebaró, el Baró de Viver i la Trinitat Nova, tres dels barris amb la renda familiar més baixa de la ciutat, en els quals l'abstenció ha superat el 63% i concretament el barri de Torre Baró ha arribat al 72,2%. I per contra, els barris més rics, com ara Pedralbes, les Tres Torres i Sant Gervasi, són els que han registrat els índexs més elevats de participació. En el cas de les Tres Torres, curiosament, el que té la renda familiar més alta de tota la ciutat ha superat el 65%. Aquesta diferència de comportament entre els barris més rics i els més pobres no és, en realitat, cap novetat. Els percentatges de participació de l'any 2007 confirmen aquesta tendència. Torre Baró i el Baró de Viver van registrar també l'abstenció més elevada, amb un 67,3% i un 62,9% respectivament, i les tres torres i Sant Gervasi la més baixa, amb una participació del 63,3% i el 59,7%. El que sí és novetat és l'augment de la capacitat de mobilització dels barris més rics, feus tradicionals de siu. En alguns d'aquests barris, com ara Sant Gervasi i la Bona Nova, la participació ha crescut més d'un 12%. En canvi, al barri Andreuent de Baró de Viver i la ciutat meridiana, on la força més votada continua sent el PCC, seguida del PP, l'increment ha estat del 3%, i a la Trinitat Nova només de l'1%. El politòleg Toni Aire considera aquest comportament força habitual. Sempre que un partit té possibilitats reals de guanyar, com era el cas de Siu en aquests comicis, els seus electors es mobilitzen, indica Aire. Això justificaria l'augment de la participació al districte de Sarrià-Sant-Gervasi. En els barris econòmicament més desfavorits, la disputa no estava tant entre Siu i el PSC, sinó entre el PSC i el PP. I en aquest cas també està justificada una abstenció més alta. Són capes de la societat amb molts problemes. I fins i tot la política més propera com la municipal la viu com llunyana. Subratia que entenc que en aquestes zones l'escepticisme general té un plus que es manifesta amb una baixa participació. Doncs ja veurem com continua aquest espectacle de xifres i de números eh, respecte doncs, el que pot passar en districtes com per exemple Sant Andreu. I ara parlem de Sant Andreu, especialment perquè eh, dimarts passat es va, res, es va realitzar la primera assemblea del poble de Sant Andreu. Dimarts de la setmana passada es va celebrar la primera assemblea del poble de Sant Andreu per coordinar una resposta com la viscuda des de fa dues setmanes a plaça Catalunya.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 I encara tenim més coses a comentar-vos com per exemple el Pla de Barris de Baró de Viver bon Pastor, que demà doncs, es portarà eh, a terme. Demà dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de la seu del districte de Sant Andreu a la plaça d'Orfila número 1 hi haurà una sessió informativa per parlar amb els veïns del desenvolupament de Pla de Barris que afecta a Baró de Viver i al bon Pastor. Si vols estar al dia de com es van realitzant els diferents projectes del Pla de Barris de Baró de Viver i el Bon Pastor, acosta't demà a la plaça Orfila. Per a més informació podeu adreçar-vos al telèfon 93 346 38 79. Exacte. Doncs demà esperem que a veure què és el que passarà al ple de la seu del districte de Sant Andreu. I encara tenim més coses a comentar-vos, com per exemple el conveni per fomentar l'ocupació a Barcelona. L'Agència de Desenvolupament de l'Ajuntament, Barcelona Activa i el portal d'ocupació infoempleo.com han signat un acord de col·laboració per mostrar la situació laboral a la ciutat i facilitar l'accés a ofertes de feina als interessats. Les dues entitats construiran a l'Agència de Desenvolupament un punt de trobada entre l'oferta i la demanda del mercat de treball i crearan un apartat sobre les tendències que hi predominen. A més, totes dues cediran una part dels seus continguts a l'altra entitat. Així, InfoEmpleo penjarà les ofertes de feina al seu portal del web de l'Ajuntament i els continguts de la línia de Capital Humà de Barcelona Activa també es podran consultar al portal d'infoempleo.com. I parlem també de les crítiques al manteniment i al disseny dels parcs infantils andreuens. Es nota que els ha dissenyat gent que no té nens o que no va als parcs, explica Sandra Garcia, una mare.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 La llista de despropòsits sobre aquest assumpte que recita amb interès aquesta jove mare de Sant Andreu es repeteix amb mínimes variacions en la boca de mares i algun pare de molts altres punts de la ciutat. García en dóna exemples concrets. El parc de darrera de Can Fabra té un tobogan metàl·lic al qual a l'estiu els nens no poden ni acostar-s'hi si no es volen sucarrimar al cul. El problema de la plaça de la Pomera, en canvi, és l'ús indegut que se'n fa totes les tardes del món.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 Molt bé, doncs arribat a aquest punt central el que farem ara mateix ara una petita pausa, però no marxeu perquè ja tenim amb nosaltres amb Bartolomé Ramírez, que és el responsable del Centre Cívic d'aquí de la Trinitat Vella, perquè ens expliqui doncs, quines són les activitats que pensen portar a terme durant la festa major i també en aquest mes de juny que ja es prepara amb tot un seguit d'activitats per a aquells nens doncs, que ja de deixin l'escola i vulguin gaudir d'una doncs, estona d'esbarjo. Això us en parlarem d'aquí uns minuts. El que fem és una petita pausa i tornem tot seguit. La va trobar a una sala mig buida Buscant un somni fugint del dolor Entrant pels ulls a sentir mi les purnes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 Es corda la gruça, el seu cos, un somriure viu. Et donaria amor si poguessis tornar me n. Et donaria amor si ens poguessin mirar. Et donaria el món si poguessis parlar me Et donaria tot si et pogués estimar.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 Et amor si poguessis tornar-me'l tu. Et donaria amor si us poguessis unir Et donaria amor si volguessis parlar.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 Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs continues la sintonia de Ràdio Trinitat Vella, al 91.6 de la FM i amb nosaltres tenim en Bartolomé Ramírez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis perquè eh, dissabte passat ja va començar a, a haver-hi activitats dintre del que és el centre civil de la Trinitat Vella, oi? Bueno, en principi, més que activitats, són les activitats que el centre posa a disposició de la comissió de festes i va haver-hi un espectacle que s'havia de fer dintre el centre i ho vam gestionar perquè es fes a la plaça i en el context de festa major. Molt bé. Doncs esperem que aquestes activitats, aquests actes, doncs, vagin d'allò més bé perquè la veritat és que gaudir d'una festa major com la de la Trinitat Vella, que puguem utilitzar i que ens se ens serveixi el centre cívic d'aquí de la Trinitat doncs, val la pena, no? O sigui, Efectivament, és jo, jo penso que sí, si val la pena, a veure, tinguem en nosaltres el que fem és afegir un... Bueno, un gran sorra al conjunt uh -huh. d'activitats de totes les entitats que participen a la comissió de festa. De fet, nosaltres el dissabte va haver-hi un espectacle infantil, uh -huh. ahir va haver-hi una obra de teatre d'un grup d'aquí de, del barri, de la Azul. Uh -huh. Dillous que bé nosaltres directament participem en una activitat que és llots al carrer, a la plaça, uh -huh. doncs dissabte, com a activitat, t'estim fent una menció als que nosaltres tenim algo, alguna algo, cosa, alguna a veure, cosa a més a veure. Eh, Torna a haver-hi teatre eh, uh -huh. la obra La locura de Mary Gidson del grup de teatre Naya uh -huh. i domenya Torna a haver-hi una altra vegada una obra de teatre la companyia Flots uh -huh. presenta duets per una sola veu uh -huh. i, i aquí estaria la nostra participació en el context de, de festa major uh -huh. perquè tu és la primera vegada que estàs com a responsable del centre cívic aquí a, a Gaudint d'aquestes festes, no? Pues sí es uh -huh. pot dir que m'estreno com, com, com referent del Centre Civil en l'apartat la, de Festa Mayor. Uh -huh. I com, com estàs veient aquests actes que n'estan realitzant? Com veus el barri? Com, com, ho, com ho sents, tot això? A mi m'ha sorprès agradablement. A veure, esperava... Uh -huh. No em quedava clar el tema de la festa. Vaig veure que teniu una comissió de festes molt ben organitzada i oh. està molt bé el fet de que les entitats proposin activitats i que sí. passin, ells acabin decidint, juntament amb les entitats, a veure els horaris, dies, uh -huh. i, i, i vagin encaixar totes les activitats. També és cert, he de fer un, sí. una llança al seu favor, que tenen una tasca molt difícil. Uh -huh. perquè tots, inclús el centre cívic, sí. volem uns espais concrets per fer les activitats uh -huh. i, clar, tots no hi cabem. I vegades no, no és possible que tothom doncs, pugui realitzar a la mateixa hora el, el mateix acte. El mateix acte i el mateix lloc que és el que volem tots, però uh -huh. bueno eh, uh -huh. és un tema positiu per part d'ells i és un tema uh -huh. negatiu per part dels que proposem activitats que no s'ha de quedar clar uh -huh. que hem d'estar oberts a que la comissió sigui la que es digui escolta'm vosaltres una, un repartiment d'espais uh -huh. i tu com a coordinador del centre cívic de la Trinitat Vella quan de temps fa que, que estàs amb nosaltres? porto sis mesos, vaig uh -huh. arribar a sis, set mesos més uh -huh. o menys, vaig arribar a octura sí. de l'any passat uh -huh. I, i bueno, per ara uh -huh. no tinc, no tinc queixar jo estic uh -huh. content d'haver vingut a, a la Trinitat que uh -huh. per altres afers ja, ja el coneixia però bueno, des d'una altra perspectiva uh -huh. Jo penso és un barri, actiu. a pesar de la mala fama de, de la premsa, molt, molt molt molt actiu i bastant més obert de, de la imatge que és este, exteriorment. Uh -huh. Perquè també hi ha el tema de, de les drogues, eh, això és un d'aquells temes que cal agafar amb, amb, amb pinces, no?, perquè veure com tot, tots els veïns de la Trinitat Vella doncs surten al carrer i veure com s'organitzen, tot això des de, des de la vostra perspectiva doncs deu ser doncs, bueno, satisfactori no veure que, el, que els veïns doncs, es mobilitzen i fan coses. Ben, des del punt de vista organitzatiu tinguem en compte que nosaltres cada dilluns sortint a la porta a veure mm. com passa la manifestació però independentment de la nostra opinió nosaltres treballem dintre un equipament públic que no individualment es podrien afegir però en aquest cas moltes que estan al centre uh -huh. són treballadors municipals, uh -huh. però si mires molta de la gent que ve a fer activitat els tallers sí que surten i formen part de la comissió que n'hi ha muntada o creada uh -huh. aquí al barri. Sí. I ja també ens agradaria saber al mes de, al mes de juny es preparen algunes activitats, hem de dir el mes de juny doncs, uh, segurament doncs, el centre cívic de Trinitat Vell estarà ple perquè els nens és quan comencen ja les vacances, és quan comencen a, a deixar doncs, el, els seus hàbits doncs, de sempre doncs, de banda i comencen a moure's una mica i, a, i intenten doncs, aconseguir un lloc, un lloc doncs, on poder doncs, moure's i fer activitats. No? Mira, per la minada sí que n'hi ha el casal d'estiu, Uh -huh. però tinc en compte que com anem en plaços municipals ja estan tancats quasi bé el segon dia d'obertura d'inscripcions uh -huh. estàvem tancades les 40 places que té uh -huh. el centre com tal con lo cual, bueno, n'hi haurà activitats però és uh -huh. algo que no podem ofertar perquè ja està tancat vindrà uh -huh. la gent, això sí, a veure, vindran Lo que sí podem Comentar, ofertar sí, o dir que sí que hi ha una oferta més oberta uh -huh. si vos comencem a fer un petit ple sí. pas i comencem uh -huh. ara al lluny Uh -huh. que, uh, mira, el dia 17, part dels tallers que venen a fer activitats uh -huh. proposen fer una mena de tastet de, de la seva activitat. Uh -huh. Llavors, el dia 17, a partir de les 5 de la tarda, tindrem dos grups, un uh -huh. que és l'Associació Flamenca de Trinitat Vella sí. i, un, i un altre el grup de Batuca, uh -huh. que és un taller del centre i un taller de l'escola Ramon i Cajal, que volen uh -huh. fer un esplaiament de la seva activitat quotidiana. Uh -huh. Després, el 18 i el 19 n'hi ha el sí. formular, que organitza és una mostra de teatre joves i organitza normalment la Jarra Azul que és també un grup de teatre molt lligat a, uh -huh. aquí al barri a l'1 de juliol, sí. per un tema d'espais també, uh -huh. un taller que n'hi ha de teatre musical que és de joves adolescents fan també la seva posta en escena uh -huh. tot això es fa entre el pati del Ramon i Cajal i la sala adaptat del centre uh -huh. llavors, més de cara a l'estiu que estaríem parlant de, de dues sessions de cinema a la fresca. al dimarts 28 passem uh -huh. una pel·lícula que és Gru, al meu dolent preferit, uh -huh. que està pensant més, no uh -huh. sé si en la Mainada o en nosaltres, no sé a qui l'agradarà més, i al dimarts 5 passem Robin Hood, allò uh -huh. algo més d'aventura i con, otro, con un altre xip diferent. Uh -huh. I amb tallerets, si voleu, sí. fent dos tallers uh -huh. o proposant dos tallers fer a el que es fa cada en el dia a dia, un de swing uh -huh. i un altra de salsa, que segurament tirarà, tirarà la roda cubana. Uh -huh. Això es farà el juny i sin sí, juny juliol. Uh -huh. Són quatre sessions, una mena de, uh -huh. de taller compactat. Perquè em dedica al Centre Cívic de la Trinitat Vlla també acull algunes, a, algunes entitats. no? Sí, concentra, hi ha entitats que venen, venen a desenvolupar ja la seva activitat, uh -huh. ni a la Coral, ni a la Popular Sansense, hi ha el grup, perdó, l'associació no, flamenca Trinidad Vella, uh -huh. uh, part ja, sí. del grup de la Jarrasur venen a desenvolupar ja part de la uh -huh. seva activitat, deixar-hi Després també hi ha algun altre servei que fan coses joves, que el servei uh -huh. de dinamització juvenil. Uh -huh. I això és important perquè doncs, dona a conèixer també el centre cívic, és el que es fa, no? I, quina, i de quina manera doncs, es poden aprofitar els espais d'aquest centre cívic, doncs, que és de, per ús de, del, del, dels veïns. No? Efectivament, és per ús dels veïns. Eh, jo, si em permets, tirar-ho sí. aquest enrere. Algo uh -huh. que ja ha passat, uh -huh. que va ser el dia... Di de passat, no uh -huh. aquest, sinó l'altre, que va ser la mostra de curt, curtmetratges d'Ostormabús ah, que dona una altra visió uh -huh. i una altra perspectiva de, sí. de lo que és el, el tema de la Trinitat no? una activitat organitzada uh -huh. originàriament per una sí. entitat del barri i la volada que està tenint a nivell de ciutat uh -huh. que això també és important i també forma part del barri Sí, perquè també tenen la seva presència a la plaça del rei no? i altres indrets de, de la ciutat doncs que la Jarra Azul doncs, és una entitat que va néixer precisament al centre cívic de la Trinitat Vella i que està oferint doncs, moltes activitats a la, a la Mainada, no, sobretot? Sí, sí, uh -huh. ofereixen activitats tant d'esbarriu de, de com de, de creació, t'hi has de comptar, el teatre musical, la idea és que alguns siguin els futurs uh -huh. membres de la Jarra Azul, de la uh -huh. secció de teatre, però bueno, això... Uh -huh. Doncs això és una cosa que s'haurà d'anar treballant, no? a veure com s'aconsegueix doncs, que la mainada participi cada vegada més amb les diferents entitats que hi ha dintre del, del centre cívic. Esperem que sí. Uh -huh. D'acord, doncs ja sabem quines són les activitats que hi haurà preparades per aquests dies eh, coincidint amb la festa major. També han comentat algunes de les activitats que, que hi haurà el mes de juny i doncs, esperem que tot això vagi d'allò més bé. Hem de dir que hi ha... Aquestes dues pel·lícules també, la gru meu dolent preferit i el Robin Hood, oi? Molt bé. Doncs esperem doncs, que aquest estiu sigui d'allò més mogut pel que fa al centre cívic, no? Doncs pues, esperem-lo tots i gràcies per okay. fer-me aquesta entrevista. <laughs> Molt bé, doncs el que sí que estaria bé és que almenys un cop al mes et poguessis passar per aquí i ens expliquessis una mica doncs, quines són les activitats i els actes que, que hi ha al centre civil de la Trinitat Vella perquè hem de destacar-ne forces i que la gent doncs, se'ls aprofiti per passar-s'ho d'allò més bé. No? A veure, si et sembla, aquí podem fer... Em sembla uh -huh. correcte, aquí sí que tenim un tema que afecta moltes de les entitats i m'imagino a vosaltres uh -huh. també, que és sí. una data que ve ara, que és el 25 aniversari Uh -huh. del centre cívic sí. i n'hi ha una, un petit embrión, encara no s'ha fet públic, uh -huh. però no fica la pota que es farà una una recerca a tota la gent uh -huh. a nivell individual i a nivell col·lectiva que d'alguna manera o una altra han tingut a veure en el, en el creixement de l'edifici i després cadascú uh -huh. a les seves entitats. Però bueno, això és un avançament i estem uh -huh. parlant de de o, novembre bueno uh -huh. well. Doncs en tot cas, en el seu moment en parlarem. També hem de dir que eh, s'està pensant en, en fer un altre centre cívic molt més gran del que ja ha ara. No? Això podem dir alguna cosa o ens haurem d'esperar a, a tindre més notícies al respecte. Jo, inicialment, si les notícies que tinc és que s'està, o es va projectar o es va pactar amb els veïns en el pla d'equipaments, de, uh -huh. als, bueno, als espais de la presó, uh -huh. un centre nou. Uh -huh. Encara, deuen centre seguit, però encara em sembla que està per sí. definir el seu ús. Uh -huh. Això sí que hauríem de llançar, bueno, si tenim un equipament nou, uh -huh. igual si li podem donar el caràcter cultural, aquest centre potser uh -huh. és bon moment per fer una una reconversió en un altra mena d'equipament, uh -huh. si voleu, més gestionat pels veïns uh -huh. o jugar una miqueta entre els dos equipaments. Però bueno, això ja el temps ho ha de dir. Perquè potser ara el centre cívic se'ns està quedant una mica petit. Ja hauríem d'intentar doncs, una mica ampliar i fer doncs, més activitats a dintre del, del, que són, del que és del centre cívic. No? El centre, quan si em permets, a nivell d'espais, uh -huh. eh, si sí que tens raó, és, és petit. Hi ha problemes de, no de convivència en el sentit d'interrelació, uh -huh. sinó uh -huh. de, de poder fer el quadrante diari. Uh -huh. llavors, això també et limita l'ús o que alguna entitat et pugui venir a demanar un espai. Hem d'estar constantment a mirar uh -huh. qui pot venir i a quines zones de... pot venir. Uh -huh. Doncs a veure si aconseguim entre tots doncs, que hi hagi una bona harmonia i ens hi, pu ens hi puguem passar tots uh, d'allò més bé. Clar que sí. sí. Molt bé. Doncs per això és al Centre Cívic, no? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Bartolomé Ramírez, per haver-te acostat avui aquí als micròfons de Ràdio Trinitat Vella i esperem doncs, que la tasca que porteu al Centre Cívic doncs, continuï endavant perquè la veritat és que moltes entitats d'aquí, de, dels nostres barris, us ho agrairan la veritat és aquesta uh -huh. bueno, gràcies per la vostra convidada fins la propera Molt bé doncs ens tornem a trobar en un altre moment ara fem una pausa i tornem tot seguit Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continua la fase de càsting del nou projecte del laboratori de producció audiovisual xinesitada a l'espai Jove Garcilasso, anomenat Cadem. I per parlar-ne doncs, tenim el seu responsable, en Pablo Herrera. Molt bon dia. Pablo Herrera, molt bon dia. Hola, bon dia. Hola. Hola, sí, ¿me escuchas? Sí, et sento perfectament ara. Sí, ah, sí. Vale, doncs ens, el que ens agradaria és que ens expliquessis eh, com s'està realitzant el càsting de, de KDM, no? A l'Espai Jove Garcilaso. Sí, bueno, a ver, eh, contaré también un poquito ràpidamente de dónde viene este proyecto. Este proyecto sí. estamos impulsando desde, desde el laboratorio de producción de visual sin necesidad, Espai Jove Garcilaso, allí en la Sagrera, uh -huh. de forma conjunta con la dirección de inmigración y diálogo intercultural. Molt bé. O sea, es, es un proyecto para la creación de una web serie que va a empezar a producirse o sea, a uh -huh. grabarse a partir del mes de enero de 2012 uh -huh. esperamos que se pueda empezar a publicar a partir de marzo abril del 2012 el que sí que tenen constancia es que tenen fins aquest mateix divendres para presentar las seves ideas, ¿no? Sí, en principio sí, lo que pasa es que hemos extendido eh, el plazo de casting hasta el 30 de junio, o sea, ah, que ya todo, bueno, todo el mes por delante uh -huh. eh, sobre todo porque, bueno, como nos dirigimos a un público eh, juvenil en esta época de exámenes y, y lo tienen claro. un poco complicado, entonces hemos decidido pues estandarlo hasta finales de junio para que los chicos puedan participar lo más que se pueda, ¿no? Uh -huh. De fet no es la primera vegada que es realiza una serie d'aquest tipus por parte del vuestro grupo Ginexita, ¿no? Ya uh -huh. ja se ha hecho <laughs> otras... Sí. Altres... Este producto sería un poco la continuación de aquel otro producto del otro proyecto que hicimos en el año 2009, que Exacto. es el Culebrón del Barrio, sí. eh, que también era la era una creación de una Wood serie, uh -huh. eh, lo que pasa es que este año eh, hemos cambiado un poquito, bueno, hemos in innovado fundamentalmente en dos cosas, primero incorporando a un grupo de adolescentes que son unos 10 o uh -huh. 12 chicos que ya están participando en la producción del proyecto desde el principio, es decir, que desde la creación del nombre hasta la producción del casting bueno, todo lo que es en sí la producción junto con los profesionales, eso por un lado, es decir, lo que buscamos un poco es aumentar la participación juvenil eh, dentro de la programación y el diseño del proyecto, ¿no? Ya que lo vemos bueno, eh, como, una, como una parte muy importante, ¿no? De un poco de, de hacer que los chicos eh, tengan ellos la iniciativa y puedan ser ellos un poco los que movilicen el proyecto más que nosotros los adultos, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, la modalidad del, del casting, que uh -huh. es también online, es decir, sí. Esto tiene que hacer, cada participante tiene que presentar su propio video de casting, es decir, grabarse con, bueno, con la webcam, el teléfono móvil o, lo que te, o el recurso que tenga en la mano, uh -huh. eh, meterse a la página kdm.cat, uh -huh. completar un formulario de inscripción que es muy simple y pullar el vídeo a la web. Es tan simple como pullar un vídeo a la página de Facebook, ¿no? O sea, no, uh -huh. no, no tiene demasiada complicación. Uh -huh. eh, lo que pasa es que hemos planteado o, o propuesto hacer el, este, el casting de esta forma, Eh, porque nos interesa, bueno, de sobremanera que los chicos también eh, sean un poco... Bueno, en ellos mismos su imagen, más que nosotros tener que ponerlos adelante de la cámara y decirles lo que tienen que hacer y a ver si actúan mm. bien o a ver si, si, si lo hacen bien, ¿no? Un poco que ellos autogestionen su imagen. Eh, también esto como de, de elevar un poco el nivel de implicación y participación de los chicos. Están hablando de gente muy joven, ¿no? Eh, estamos hablando, sí, de chicos de entre 14 a 18 años. Aproximadamente. Uh -huh. Aunque bueno, también esto del margen de las edades también es un poco flexible, puede que a lo mejor el chico de 13 como también puede que alguno de 19 esté interesado y por supuesto que también estamos prestando atención a ellos, ¿no? ¿Y ya ha rebut alguna, alguna grabación? Sí, ya tenemos unos cuantos vídeos. La verdad que, bueno, nuestra nuestra duda principal era al principio ver uh -huh. si este sistema podía funcionar, ¿no? O sea, sabiendo de que una cosa es que nosotros vayamos a un instituto, a difundir, ponemos un cartel eh, diciendo que los chicos tienen que venir en una fecha concreta, un día, ¿no? Que, uh -huh. Así sabemos que seguramente habrá participarán mucho más chicos, pero que también a lo mejor esos chicos vienen porque bueno, porque vienen a mí o porque viene un amigo, entonces esta vez lo que queríamos quizás nos planteamos un, un objetivo un poco más difícil de cumplir, que era que ellos tomasen la iniciativa de ponerse de grabar un vídeo y todo uh -huh. esto, ¿no? que es algo mucho más complejo que hacernos venir un día. Pero la verdad que, bueno, está funcionando bastante bien y yo espero que la participación sea, sea la, la máxima posible, ¿no? Uh -huh. ¿Y de qué manera pueden participar? Bueno, ellos, eh, fundamentalmente, el proceso de casting es... Eh, pueden participar, eh, pueden optar a participar como actores, actrices, guionistas, músicos para la onda sonora, escenógrafos, técnicos de lujo, sonido, y todas las disciplinas que, hay, que existen en un rodaje. Uh -huh. Y lo que ellos tienen que hacer es grabarse en vídeo contando su nombre, edad, eh, cómo quieren participar en el proyecto, intentar relacionar un poco el vídeo que ellos hacen eh, con el puesto que aspiran a cubrir, por ejemplo, si quieren ser actores, bueno, pues pueden hacer una pequeña representación delante de la cámara, o si uh -huh. quieren ser escenógrafos, pues pueden sacar algunas fotografías de, de su habitación para mostrarnos cómo, cómo, cómo decoran uh -huh. o qué gustos tienen y este tipo de cosas, y, y penderlo a la web, de, a la web kdm.cat. Uh -huh. O sea, el proceso, digamos, es participación es muy simple y todos aquellos chicos que nos envíen vídeos ya tienen la, las puertas abiertas para participar en lo que en lo que viene después de cara al mes de octubre, que entre el mes de octubre y enero se van a hacer lo que son todos los talleres con los chicos que participaron, es decir, los talleres eh, formativos y creativos, es decir, los que van para, para actores, bueno, pues enseñar interpretación, los que van para guiones, guion uh -huh. y, y así, y en función de ahí a partir del mes de enero empezar a grabar. Uh -huh. Y tienen fin del 30 de junio para poder apoyar el, el, ah, uh -huh. el video a la web. Hasta el 30 de junio es el, el último día. Y te un proyecto que el que vol fomentar dinámicas de convivencia intercultural, ¿no? Exactamente. Y un poco la, la, la idea es, bueno, ya que también el proyecto impulsado desde la Dirección de Minasidad y Alimentos Cultural era un poco... Eh, va a ser un poco reflejar sencillamente la, la, las historias o las aventuras de un grupo de amigos procedentes de diversas culturas. Y, y con ese término así tan genérico, eh, de momento nos quedamos con eso, porque bueno, después todo lo que sea el guión y, y, y todas estas cosas, justamente se pretende hacerlo con ellos, ¿no? Con los chicos. Pero sí que va a tener como una línea muy clara a lo que es fomentar, eh, bueno, este, este tema de las dinámicas interculturales y este tipo de uh -huh. cosas, ¿no? O sea, guardándolo desde, desde esa perspectiva siempre. Y ya para acabar, Pablo, ¿cuándo se dará el resultado en los jóvenes que volguen participar? Bueno, antes del verano, el 30, una vez que esté tancado el, el, el casting, dentro uh -huh. de esos 15 días, ya se les avisará a todos los chicos que han participado, eh, bueno, se los informará de cómo ha ido el casting, de los resultados, y se les informará un poco del calendario para empezar a hacer las, bueno, las reuniones a partir del mes de, de bueno, medios de septiembre octubre. Molt bé, doncs, Pablo Herrera, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquesta ah, bueno. informació. Ah, bueno. Ja dir-te que nosaltres des d'aquí anirem doncs, comentant aquest càsting d'Academa i anirem donant doncs, les bases perquè els joves s'acostin doncs, i puguin participar. Molt bé, bueno, pues, molt bé i moltíssimes gràcies eh, per la seva atenció. Eh? Molt bé, doncs gràcies a tu. Eh? Vinga. Vinga, moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. Sona 24 hores. Radio Mediterràn, la amb els 5 cm. Radio Summit has de Sant freqüència de Santa Andreu de Palomar, Radio Unitat Penya. Yeah. Sí, amb el sol. A l'etere hi la banda de música de Ciutat de local d'òs i nocturni música de la La giornata è annullata, non si se fatema. I tenim amb nosaltres a Mireia Gutiérrez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com s'està desenvolupant aquesta assemblea, aquesta acampada que s'està fent a Plaça Catalunya. Eh, bueno, fa dies que no vaig a Plaça Catalunya perquè ara s'ha estès a lo que és els barris. S'he anat a l'hospitalet. Aquest no. cap de setmana sí que he estat a Plaça Catalunya. Ara ah, s'està dient als mitjans que que l'altre dia es va parlar i que ens quedàvem, però es va decidir en assemblea que demà es debatia si ens quedàvem o no ens quedàvem, del uh -huh. que és a Plaça Catalunya. Ahir va anar a Paco Ibáñez ah, a tocar una mica. Bé. <laughs> I bé, hi ha moltes menys coses que hi havia abans del desallotjament. <laughs> bé, bueno, ha, haurem d'anar doncs, reciclant-nos la cosa. Sí? Podran treure'ns les coses però no les idees. Ah, exacte. Mol bé. I també hem de dir que demà és dimarts i que a partir de les 8 del vespre a la plaça Orfila de Sant Andreu, donc podrem eh, gaudir d'una nova assemblea en aquesta, en això que ens deia la, la Mireia no? que cada, cada vegada més donc es va descentralitzant i el eh, doncs qui a Sant Andreu donc també tenim l'oportunitat de poder participar en aquesta assemblea que es realitzarà demà a partir de les 8 del vespre i en el que esperem, doncs que tots els veïns hi puguin dir, hi puguin dir la, la seva. Clar, és, està bé que s'estengui també pels barris i val no, no, no. la pena anar-hi perquè cada no. lloc és diferent, es parlen temes diferents i, sí, i sí. tothom hi pot dir la seva. Exacte. Una mica, Per mi el més semblant a una democràcia real, sí. de moment. Sí. Molt bé, doncs Mireia, moltíssimes gràcies, anirem parlant dia a dia de veure com es va desenvolupant tota aquesta acció social, podríem dir, i ara el que fem és anar directament al que és la nostra habitual agenda, la nostra agenda d'activitats, i si fa un moment doncs, en Bartolomé Ramírez ens parlava del Centre Civil de la Trinitat Vella, nosaltres també volem parlar-vos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 Això és a l'espai d'exposicions del Centre Cívic i és una exposició organitzada per l'associació Casa Eslava. Ja ara ens donem cap a un altre centre cívic, en aquest cas el Centre Cultural Can Fabra, que realitza l'exposició 50 anys de la revista Mundo Negro. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins demà l'exposició 50 anys a la revista Mundo Negro. Serà avui demà de 4 a 9 del vespre. Els missioners comboniants, l'ordre fundada per Sant Daniel Comboni del segle XIX, van crear l'any 1960 la revista Mundo Negro. Actualment es tracta de l'únic mitjà de comunicació totalment dedicat a la informació sobre Àfrica. L'organitza el Museu Africà Daniel Comboni i es farà el, pa el passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra. L'entrada és lliure. I més coses per al dia d'avui, com per exemple el que realitza la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, una activitat que porta per nom T'interessa servei femení i servei masculí. La sala d'actes de la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro, número 1, us ofereix avui a les 7 de la tarda i dins el cicle T'interessa la xerrada servei femení i servei masculí. Es tracta d'una conferència a càrrec de David Costa, de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. a L'entrada és lliure. I més coses per al dia d'avui, ens n'anem ara cap a la Sagrera, al centre Garcilaso, i trobem l'aventura de llegir els viatges de la paraula, un concert, un concert que es diu Senegal a través de la música. El centre, el centre Garcilaso, al carrer Joan de Garai número 116, us ofereix avui, a les 7 de la tarda, i dins els actes de l'aventura de llegir els viatges de la paraula, el concert Senegal a través de la música. Dos músics senegalesos que toquen la cora i el genbé ens explicaran, tot tocant, les funcions de la música en les comunitats africanes. L'entrada és gratuïta. I ens quedem a la Sagrera. Anem ara cap al costat de muntanya, al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca. Hi ha l'exposició Llum de Tarda de Diumenge. Al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició Llum de Tarda de Diumenge.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 de les activitats l'aventura de, de, de conèixer Docs Barcelona i a la projecció el úl aplauso de Hermann Kral, Alemanya, Japó i Argentina 2008. La Biblioteca del Bon Pastor, que resta d'ella número 62 us oferirà demà dimarts a les 7 de la tarda i dins els actes de l'aventura de conèixer Docs Barcelona, la projecció El l'últim aplauso de Hermann Kral, Alemanya, Japó i Argentina 2008 motiva història d'un oblidat grup de veterans cantants de tango de Buenos Aires que durant molts anys varen actuar en el famós bar El Chino. i col·labora Docs Barcelona i el documental del mes. L'entrada és gratuïta. I més coses. Anem cap al centre Garcilaso. Hi ha una activitat dintre del que és l'altra petita sac de rondalles. Us un conte. La pedra la pedra de l'encant. El centre, el centre Garcilaso, al carrer Juan de Garay, número 116, us oferirà demà dimarts a les 6 de la tarda i dins els actes de, de lletra petita, sac de rondalles, la presentació del conte La Pedra de l'Encant, a càrrec de Mercè Rubí. És per una mainada a partir dels 4 anys i l'entrada és gratuïta. I encara ens queden algunes coses per comentar-vos, com per exemple el que es realitza a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra, que porta per nom qui t'amets suces manos d'encima. És una exposició al voltant de la novel·la «Quita metosucies, manos d'encima» d'Arnamp Migolla. Una obra multidisciplinar tribut a la sèrie B i al Pulp, amb l'aventura com a motor de fons. Podràs conèixer la novel·la a través d'un recorregut visual per les il·lustracions que fins a mig centenar dels millors il·lustradors van crear expressament per aquest llibre, com per exemple Paco Roca, Max, Peter, Bach i oh, sí, Sequeiros, fins al 12 de juny a la sala Exposicions. I això és fins al 12 de juny, i fins al dia 5 de juny hi ha una altra activitat a comentar-vos, com per exemple el que es realitza a l'Escola Llotja de Sant Andreu, que es diu A la recerca d'un llenguatge personal. Serà fins al 5 de juny de 2011 a l'Espai nau de l'Escola Llotja de Sant Andreu, al carrer Manyanet 40. A la recerca d'un llenguatge formal, un procés de creació formal i conceptual, és organitzat pel Departament d'Arts Aplicades al Mur de Pintura. La coordinadora és Miriam Ventura, com hem dit a l'espai nau de l'Escola Llotja de Sant Andreu. Això es troba al carrer, carrer Paramanyanet número 40. I encara tenim algunes coses per comentar-vos, com per exemple el que s'està realitzant des de la Guàrdia Urbana a les escoles en aquest any de 2010-2011. Es tracta de la 24ena mostra de treballs d'educació viària.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 El tema versa sobre l'educació viària i estarà exposat al vestíbul de la biblioteca fins al 13 de juny del 2011. Les, tra les temàtiques tractades a cada cicle han estat les següents: l'entorn immediat, el carrer, això és el cicle inicial de primària, el barri i l'escola, el cicle mitjà de primària i la mobilitat i el civisme, el cicle superior de primària. I hem de des del dilluns 9 de maig el servei de sales d'estudi nocturnes que la ciutat ofereix als joves estudiants s'amplia amb 14 sales més. De caire puntual, aquestes estaran disponibles fins al 22 de juny. En total seran 22 les sales d'estudi nocturnes que estaran en funcionament durant els mesos de maig i juny. El seu horari és de dilluns a divendres, de 9 de la nit a 1 de la matinada. I hem de dir que, s'entendreu, la sala oberta serà la sala d'estudis Ignaz i Iglesias Can Fabra, ubicada dins la Biblioteca Ignaz i Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre, número 24. Aquesta sala està adaptada per a discapacitats. També estarà oberta la sala d'estudi Garcilaso, ubicada dins l'espai Jove Garcilaso, al carrer Joan de Garay número 116. Aquesta sala també està adaptada per a discapacitats. I de forma extraordinària, les sales obriran també el cap de setmana i el dilluns previ a les proves d'accés a la universitat, és a dir, a l'ESPAU. Serà dissabte, 11 de juny, de 4 de la tarda a 1 de la matinada, diumenge, 12 de juny, de 4 de la tarda a 1 de la matinada, i dilluns, 13 de juny, que és dilluns, que és festiu, doncs serà de 10 del matí a 1 de la matinada. I ara ens comuniquen que arribem al final del nostre programa d'avui, ja no tenim res més més a comentar-vos, així que donem les gràcies a Mara Aguilar per la seva presència avui al, davant dels plats tècnics, i també donar les gràcies a Mireia Gutiérrez, molt bon dia. Molt bon dia. I a Noemi Escribà, no? molt, molt bon dia. Bona tarda. Exacte, doncs bona tarda. Doncs eh, nosaltres ho aquí, que passeu una molt bona tarda i això, doncs, a eh, continuar escoltant la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la EFAIMA. Adéu.